Nor naiz? Marerio, egun Ni julene naiz, lekeitiokoa naiz eta lekeition bizi naiz. Berrogei urte ditut eta okina naiz, hogia egiten dut. Nire egoera zibia alarguna da, nire zenarra hilda dago. Bi alaba ditut, jone eta leire, eta nik galdakaon lan egiten dut. Zeru gainean dila nio, zoa ze guzki gora nio. Haupa, ni hainoa naiz, altsasukoa naiz eta altxasun bizi naiz. <laughs> Sei urte ditut, ikaslea naiz, eta gurasoekin eta inigorekin bizi naiz. Soloa lorazpo lito, norrez da uda barriko. Ni isabel naiz, araiakoa, mendian bizi naiz, ardiekin berrogeita 50 urte dauzkat eta artzaia naiz. En nago ezkonduta. Zureu da goiena barriro no ze ni isidro naiz, urdiaingoa naiz, baina Iruña bizi naiz, irakaslea naiz eta han egiten dut lan 31 urte ditut ezkonduta nago baina ez daukat seme alabarik. Azun Ni Javier naiz. Araiakoa eta araian bertan bizi naiz baserrian. Hiurogeita zazpi urte ditut eta ezkonduta nago. Bost semeaba dauzka.inatuia Haiin Ni miren naiz eta ibarkoa naiz, baina gazteen bizi naiz. Oso gaztea naiz, hogeita bost urte bakarrik ditut. Bulegaria naiz, baina orain ez dut lanik egiten, langabe nago. Eta eskongabea, ez, ez daukat mutilik. <tutu> <tutu> Kaixo, nik Carmen naiz, aguraingoa naiz, eta aguraingoa elizaren ondoan bizi naiz. E, nik berrogeita bost urte ditut, matematika irakaslea naiz, Eta ez nago ezkondua baina datorren urtean ezkonduko naiz. Ni en naiz, azpeitikoa, baina orain gaztatzen bizi naiz alde zaharrean. Hogeita ha ez zazpi urte dauzkat eta funtzionarioa naiz. Ezkondua nago, eta bi urteko alaba daukat. Aupa, Nini Jo, Jo Naiz, gazteizkoa Naiz eta gazteizen bizi naiz. 17 urte ditut, ikaslea naiz eta gurazoekin eta anaiarekin bizi naiz. Haizea koiko egarriz, lizarra gantzan Ni Carlos Jesus naiz, Laudiokoa, baina Bilbon bizi naiz. 12 urte ditut eta ikaslea naiz eta gurazoekin bizi naiz. Chu chu Eta zba jesu berdea